Старшокласників це злило. Паша це відчував, тому одного разу прийшов директорки, показав їй свою руку і просто сказав, що буде скаржитися, що це неправильно, коли його, інваліда, примушують крутитися на турніку. Директорка злякалася. Власне, не за Пашу, який із відсохлими пальцями змушений був ризикувати життям на турніку, а за свою директорську жопу, оскільки Паша справді міг поскаржитись. Одне слово шкода, що в нас такого фізрука немає, думає тепер Паша, обпікаючи губи окропом. Не так противно було б заходити до учительської. Давно тут, питає Паша. Відразу після закінчення педагогічного інституту, говорить на це фізрук. Ветеран педагогічної діяльності. Я тут усіх пережив, додає від себе. Ти ж бачиш, усі розпіглися. Хіба що Нінка залишилась? Передаю досвід молодим колегам. Ясно, говорить на це Паша схвально. Діти у вас хороші. Хороший контингент, погоджується з ним фізрук. Неблагополучні родини, кримінальний елемент, вплив вулиці, відсоток алкоголізму серед батьків. Несприятні соціальні обставини, вони ж нікому не потрібні, знову додає Валера від себе. Їх сюди як щенят до притулку звосять. Перекладають відповідальність на педагогічний колектив, додає ще раз про всяк випадок. Можна подумати, це лише у вас, підхоплює Паша. Та будь-якій школі таке саме, ніхто нікому не потрібен. Хто ними займається, невідомо, для чого народжували, ніхто не знає. Народжували для продовження роду, пояснює Фізрук. А ось виховний процес лишається на низькому рівні. Нам добре було, говорить він, подумавши. Ось, скажімо, коли нас узяли тоді в сімдесятих за розкрадання народного майна, Паша дивиться на нього незрозуміння. Якого майна? Я про матеріали уточнює Фізрук. Нам влаштували товариський суд. На оптовій базі в актовому залі притягли батьків, прийшли вчителі, партійне начальство. І давай нас пісочити, без поблажок, з погрозами, шантажем, пропозиціями засадити нас поповній. Ми ж уже не малі були. Проблеми перехідного віку, адаптація до вимог соціуму – а ми не боялися. Дивно, згадую нині свої тодішні відчуття. Зовсім не боялися. Знали, нічого нам не буде. Полякають, полякають і відпустять. Тому що за нами стояла ціла країна. З фабриками, заводами, шахтами та партійною програмою. І нас ніхто не здасть. А це дуже важливо. Особливо у підлітковому віці, правда ж? Правда, погоджується Паша. Ось підхоплює Фізрук. Нам пощастило всім просто. У нас була нормальна країна, нормальне дитинство. А іграшки, нагадує Паша. Іграшок не було, погоджується Фізрук, а країна була. Нормальна країна, не найгірша, дітей принаймні вирощували. Ось мене, скажімо, виростили, і я нічого не боявся. Тут виріс, повернувся після закінчення педагогічного інституту, нагадує Фізрук. Передаю досвід молодим колегам. Я, щоб ти знав, нікуди звідси й не піду. Мене так виховали. У тій іншій країні. Ось усі розбіглися, а я залишився. Ніна теж залишилась, нагадує Паша. Так, погоджується Фізрук, але далі говорить про своє. Ось чому я залишився не втік, тому що мені немає чого боятися. Я ніколи нікуди не ліз, я просто робив свою роботу. Чого мені боятися, згоден? Паша мовчки киває головою. Ясна річ, що згоден. Звісно, згоден. Сам такий. Так само завжди робив свою роботу, не тікав. Чого мені боятися, питає сам себе Паша? Боятися нічого. Я ні в чому не винен, відповідає сам він собі. Я нікого сюди не кликав, я нікого не виганяв. Я просто роблю свою роботу. Я просто вчу дітей правильно писати. Як на мене заняття куди важливіше за стояння на блокпостах. Блокпости знесуть, а правила граматики залишаться. Тож до мене жодних претензій. Та й до нього ось теж думає Паша профізрука. Хороший він усе-таки мужик, простий і безпонтовий. Усі втекли, а він залишився. І далі залишиться, можете не сумніватись. Справді всіх переживе, житиме вічно. Люблю таких. Паша остаточно розчулюється, гарячий чай і затишний обід. Вогонь роблять його сентиментальними. Давно йому так спокійно не було. Заходить Ніна. Мерзлякувато огортається пледом. Суває свого острого носа тарілок і кружок. Перераховує консерви, після чого підходить ближче до буржуйки. Простягає руки, гріє червоні долоні. Валера помічає її. Проте не особливо зважає. Так, наче її немає тут. Та й вона нічого не говорить. Здається, навіть зовсім їх не слухає. Думає, щось своє. Гріє долоні. Коли Валера замовкає, виразніше лунають вибухи і автомат тріскотіння за вікно. Відразу ж стає незатишно, ніби хтось із теплого сонного купе прочиняє двері, гамірливий вагонний коридор. Тому Валера квапиться продовжити. Головне, хто за все це буде відповідати. Він показує рукою довкола. Ніхто не буде. Ось побачих винних не знайдуть. «Нас зроблять винними», – припускає Паша. «Не зроблять», – напевно заперечує Фізрук. «Ще чого, відповідати мають ті, хто це все почав. Я особисто подивлюся, як вони викручуватися будуть. Мені просто цікаво», – повторює він, – «як вони будуть викручуватися». «Їм не вперше», – підтримує розмову Паша. «Не вперше», – погоджується Фізрук, дістає з пальта сигарети, прикурює від вогню, різко нахилившись і ледь не обпаливши собі вії. «Хоча ти правий, ясно. Спробують на нас усе повісити, на тих, хто лишився. Так і станеться, точно. Тільки чорта з два вони на мене що повісять». Розпалюється Валера і моментально зникає вся ця його бронебійна лексика з методичок. «Не вийде. Я до цього всього не маю жодного стосунку, і вони не мають». Показує він пальцем кудись запашену спину. Паша навіть озирається, хоча там, звісно, нікого. Коридор на сутінь, мальований синьою фарбою, стіни їдальні. Але зрозуміло, що фізрук говорить про вихованців. Про тих, які розбіглися, і тих, що лишилися. Вони теж не мають до цього ніякого стосунку. Шкода їх, Паш, віриш? Вірю, говорить Паша. Да, погоджується сам із собою фізрук. Шкода. Не в той час народилися, не в тій країні. Інша річ – ми. Ось нам є що згадати. Фізрук якось легко по-доброму сміється, аж Паша теж починається усміхатися слідом за ним. «У нас була справжня країна. Нам не треба було боятися. Я своє дитинство завжди згадую усмішкою». «Серйозно, віриш?» – «Вірю», – підтверджує Паша. «А ти?» – прислікипливо питає він Пашу. «І я?» – не приховує Паша. «І я з усмішкою». «Ну, а ти?» – «Ні», – помічає нарешті Фізрук свою директорку. «Згадуєш своє дитинство з усмішкою?» Ніна дивиться на вогонь, мов би зовсім не чує питання, а потім відповідає. «Ні», – відповідає, – «не згадую», – відповідає. «З дитинства я пам'ятаю лише відчуття голоду». «Ну, всім непросто було», – не погоджується Фізрук. Але Ніна коротко його перебиває. «Не всім», – каже. «Далеко не всім. Мені от дійсно було непросто. Мені їсти було нічого, і мамі моїй теж їсти було нічого». Хоча її дитинство припало саме на той час, коли ви крали будматеріали. «Він же розповідав вам про будматеріали?» – звертається вона до Паші. «Розповідав, розгублено підтверджує Паша. Із рук незадоволено гмикає, але мовчить. «Не гмикайте!» – ні надалі говорить спокійно і невиразно, ніби зізнається у смертельних гріхах і вже наперед знає, що на неї очікує. З голоду, звісно, ніхто не вмер, як бачите, але нічого доброго про своє, як ви кажете, дитинство згадати не можу. Знаєте, Валерію Петровичу, як мене називали в школі, вам як віз руку цікаво буде, спортсменкою. Чому, дивується Паша? Тому що я завжди в кросівках ходила, влітку і взимку. Хтось із сусідів віддавав, тата у мене не було, чим займалася мама, розповідати не буду». Але те, чим вона займалася, грошей їй не приносило. І в неї, до речі, тата теж не було, і вона теж усе своє дитинство проходила в чужому одязі. І теж нічого доброго про це своє дитинство не згадувала. І про країну вашу так само, і не боялися ви не тому, що країна у вас така чудова була, а тому, що вас завжди хтось прикривав, як не батько, то райком, комсомолу». А ось мене ніхто не прикривав. І їх, показує вона рукою за спину на фарбовані сині стіни. Теж ніхто не прикри прикриє, крім нас із вами. Але це зовсім не значить, що вони повинні боятись. Вони не повинні боятися. Інакше гріш ціна всьому нашому досвіду і усім нашим дорослим знанням. Гріш ціна. Ніна замовкає. І паша свіз руком теж розгублено мовчать. Не мають що відповісти, не готові. Лише сухи пострілюють дрова у боржуйці. І знову таким чітким стають вибухи в туманному місеві. І ще, додає Ніна, ось ви Валерію Петровичу говорите, що не маєте до цього всього стосунку. Ви коли останній раз на вибори ходили? Я, Ніно, туди не ходжу, з викликом відказує на це фізрук. І як звати нашого депутата, не знаєте. Поняття не маю. І на чиєму боці він тепер воює, навіть не здогадуєтеся? Ні, Валера говорить щиро, паше це все ще далі подобається. Тоді як у вас підстави когось у чомусь звинувачувати, питає Ніна. Яке у вас загалом право висловлювати комусь претензії? Ви знаєте, що у головах ваших батьків ваших учнів? Ви знаєте, де сьогодні їхні батьки, чим вони займаються? Кого із них устигли прикопати за останній рік? Чи вам головне, щоб вони нормально здавали? «Нормативи». «До чого тут нормативи?» – дещо розгублено, – говорить Валера. «До того, – не пояснює Ніна. Ось ви звикли згадувати, як вам було добре і спокійно, як ви не боялися. Чому ж ви тепер усі боїтеся?» «Я не боюсь. Боїтеся. Бомбардувань може і не боїтеся, а от назвати речі своїми іменами «боїтеся». І їм, – показує Ніна за спину, – боїтеся розповісти правду. Це ж не так просто, як згадувати про щасливе дитинство. Валерій Петрович про інше говорив, спробує вступитися Паша, але Ніна тихо, однак твердо його перебиває. Про це перебиває вона, саме про це. Про страх і безпідповідальність. Ось ви, Пал Іванич. Зі своїми дітьми про війну говорити? Я мовник, – показує на це Паша. «А ви розумієте, що половини з них батьки воюють?» «Здогадуєтеся хоча б?» «Ну, напевно», – говорить Паша. «А здогадується, що частина з них воює проти вас, проти нас», – виправляє вона. «Проти мене ніхто не воює», – заперечує Паша Сухо, оскільки бесіда починає подобатися йому дедалі менше. «Я ні за кого». «Ну, а коли стріляють по вашому племіннику, ви теж ні за кого?» «Коли прилітають снаряди в інтернат, де він живе, це проти кого воюють? Проти мене?» «Я не знаю, хто стріляє». «Справді?» – спокійно дивується Ніна. «А я знаю. Хочете вам розповім? Знаєте, куди виходить наш спортзал? Ось Валерій Петрович знає, він фізрук». «Не знає, так само сухо відказує фізрук. «А я знаю», – говорить Ніна. «Спортзал виходить на південь, і снаряд перелетів із півдня». «А що в нас на півдні, Валерій Петрович? Що в нас на півдні?» «Ну звідки я знаю?» – роздратовано говорить фіздрук. «Та знаєте ви, знаєте. Кордон у нас на півдні. Державний кордон. Колишній державний кордон», – виправляє себе Ніна. «І стріляли саме звідти. І що тут незрозумілого? Що тут аж такого складного, аби це не знати? Якщо ви самі собі не хочете в цьому зізнатися, то хто вам винен?» «З іншого боку, теж стріляють, – озрається Валера». «Стріляють», – погоджується Ніна. «Тільки ж ви про це не говорите, ніби вас це не стосується, хоча давно слід було визначитись, з якого ви боку. Звикли все життя ховатися, звикли, що ви ні при чому, що за вас завжди хтось усе вирішить, що хтось усе порішає. А ось не вирішить, не порішає, не цього разу, тому що ви теж усе бачили і усе знали, але мовчали і не говорили». Судити вас за це, звісно, не будуть, але й на вдячну пам'ять нащадків можете не розраховувати. Коротше, говорить Ніна, і рішучіше підводиться. Не тіште себе ілюзіями, відповідати будуть усі, і найгірше буде тим, хто відповідати не звик. Я готую обід, Валерій Петрович. Можете мені допомогти? Де, да, Паливанич? Повертається вона до паші. та Те теж можете лишатися на обід. Хоча Саша вас чекає, так що можете йти. Лише візьміть щось на дорогу. Паша знічено дякує, запихає до кишені кілька банок із консервами, мовчки виходить. Малий сидить у коридорі, підпираючи стінку. Бачить Пашу, встає, мовчки йде через спортзал на вихід. Осіння зелена куртка не за сезоном, чорні дзинци, шкіряний рюкзак у руках, безбольна бита, і кросівки на ногах. Вони оминають школу, у вікні чорніє фізрукове пальто. Можна навіть подумати, що це Валера махає їм прощання рукою. Просто обличчя не видно і рук не видно, так ніби одяг ще є, а людини вже немає. Друга пообіді. Туман осів, його повітря гуляє вулицями. Він гусне в деревах, повільно стікаючи в долину, у місто. Підходять до брами, перелізають через огорожу, йдуть парком. Малий, упевнено, обходить Купи зібраного листя. Паша намагається не відставати. Між собою не говорить. У мокрому повітрі кроки лунають дзвінко. Мов би, хтось забиває цвяхи в дерево. На виході з парку Паша зупиняється. Малий чує це, теж пригальмовує. Але перший не заговорює. Чекає, що скаже Паша. На окружну виходити треба, говорить Паша. Через місто не пройдемо. Ну, ясно, відповідає Малий дещо з вершню. А де окружна, знаєш? «Ну, знаю, неохоче, – малий говорить. Видно, що не вирішив, як себе поводити з пашою». «Сань, – говорить на це паша, – нам би вибратися звідси, доки не стемніло. Давай!» Малий вагається. «Ображатися далі чи пропуститись? Вітер повертається від міста. Витягує з долини на гору туману. По вітрі відразу ж з'являється солодкий присмак паленого, присмак заліза і мокрої псятини». Пашу пересмикули, Малий щулюється, міцніше стискає в руках свою биту. «Ладно», – каже, – «тут треба районом пройтися. Далі розвилка буде. На неї краще не виходить, там блокпост стояв». «Зріжемо, я знаю, дорогу». Паша стоїть. Звужує почути. Вгорі над ними починають шуміти дерева. Паша підводить голову, щось не так. Врешті розуміє, дерева є, туман є. Десь там угорі небо, а птахів немає». Швидко рухаються ламаною дорогою, минають оргберілу, арматуру, минають розбомблену зупинку, проходять магазин, лишають позаду колодязь. Починається вулиця, довга, безкінечна, тісно забудована. Загляні будинки, гаражі, флігелі, дірявий від осколків шифер, приватний сектор. З обох боків тягнуться труби газогону, в одному місці трубу перебито і викручено. Схоже, газу тут немає, як і світла. Та й людей не видно. Зовсім. Нікого. Наша дорога дерева вгорі б'ються між собою голим гіллям. Та ще скрипить десь залізна хвіртка. Зате за ними у долині, у місті це лише починається. Певно, обід закінчився, і усі з новими силами беруться до роботи. Вибухи стають інтенсивнішими. Починає рватися десь уже зовсім поруч. Десь ось тут, у цьому тумані. Паша з малим прискорюють кроки, поспішають, майже біжать. Але що швидше вони йдуть, то страшніше стає, так, ніби їх хтось переслідує на цій мертвій вулиці. Паші навіть починає здаватися, що за ними дійсно хтось іде, не відстаючи, рухаючись за ними крок у крок. «Потрібно заспокоїтись», – говорить Паша сам до себе, – «тут нікого немає». Але озирається час від часу, намагається розгледіти бодай щось за туманом який робить усе невидимим і підозрілим. Раптом помічає, що там справді хтось є. Хтось рухається, чути чиєсь вязке дихання. Якийсь час Паша намагається про це не думати, лише прискорює крок. Але Малий помічає це його божевільно наляканий погляд. Розуміє, що щось не так, щось відбувається. Що, питає Малий? Нормально, відповідає Паша, але не стримується, знову дивиться назад. Малий перехоплює його погляд і теж озирається. Зрештою, куди тут тікати? Зупиняються, стоять, дивляться в туман, чекають. Секунда, дві, три, стає холодно і від цього особливо страшно. Там хтось, ну, хтось є, хтось стоїть, принюхуються до них. Ось лише не видно нічого за цими шматками туману. Тоді паша присідає і помічає псів. З десяток, коли не більше, худі, вуличні, кинуті всіма. Стоять за кілька метрів від них, витягнули в їхній бік на моклі худі шиї. Прислуховуються. Малий теж присідає, теж бачить. Проси насторожені, обережні, проте зовсім не налякані. Відразу видно, хто тут чужий, а хто тут на своєму місці. Дивляться важко, люто, проте голосу не подають, вичікують. «Пішли», – ледь чутно говорить Паша. «Не чіпай їх. Піднімаються, йдуть». Намагаються не видавати паніки, не поспішати. Перший не витримує Паша. Обертається, присідає. Пси відразу завмирають, утримуючи дистанцію. Паша піднімається, робить крок назад. Пси неохоче теж відступають, але щойно він повертається, відразу прискорюється слідом. Не реагуй на них, врадить малий. Вони відчувають, що ти їх боїшся. Я їх не боюсь. Та ладно, тихо, каже малий. Навіть я відчуваю, що ти їх боїшся. Я теж боюсь. Хто їх знає, чим вони тут харчуються? Іде спокійно. Йдуть далі. Все швидше, все неврівноваженіше. Знову, ледь не переходячи на бік, але розуміють, бігти в жодному разі не можна. Це буде сигналом, буде знаком для тих, хто переслідує. Паша від напруги змог. Гарячково намагається щось вигадати, нервує. Відчуває, як під його горло підступає паніка. Як же так, думає. Що ж я витягнув сюди малого... Як я його тепер захищу? Малий натомість має впевнений вигляд, хоча б тому, що в руках у нього битка. Але пальці, якими він цю биту обхопив, зовсім бопіліли. Можливо, від холоду, Паша зауважує на дорозі биту цеглу. Ну все, думає, треба щось робити. Далі тікати немає сенсу. І він уже збирається підібрати шматок цеглини, як раптом малий, тихо, але чітко йому говорить. Ліворуч дивись. Паша дивиться ліворуч бачить в вдвір хвіртку, фарбовану в зелене. Не встигає зрозуміти, що до чого, як малий хапає його за рукав і тягне до хвіртки. Паша важко б'є черевиками мокрий асфальт, чіт слідом за малим. Пси тут таки зриваються за ними, озираючись з десятком голодних засуджених горлянок, валують на цілий світ, азартні відчайдушно кидаються на них, хапають зубами густі шматки повітря. Малий застрибує у двір, Паша увалюється слідом на неї. Тільки б вони зачинились, думає про хвіртку. Тільки б зачинилась. Рве хвіртку зсередини. Та на якусь мить, всього лише на мить, застряє. Зависає, тоді зрушується і з гуркотом там прочиняється. Ближчий пес, ватажок, навалюється на неї передніми лапами. Проте паша встигає причинитись середини. І тепер ломусь, не ломись, вони в безпеці». Пси не розуміють, розчаровано тицюють писками у хвіртку, гарчать, вигаркують своє розчарування, намагаючись пролізти під металевими воротами. «Швидше!» – кричить малий і кидається від воріт. Паша біжить за ним. Подвір'я асфальтоване. В асфальт рудою глиною вліплено сліди від вантажівки. Схоже, вивозили майно – своє або чуже. Замок на дверях, що ведуть до будинків, збитий, хоча самі двері прочинені. За будинком відразу ж розчахнуті двері гаража. Всередині розкидані паперові коробки, інструменти і шматки заліза. За гаражем літній душ. Забитий бак для води валяється у в потемнілому квітнику. Далі паркан, за ним город. Малий штовхає перекривлену хвіртку, бежить розмоклою доріжкою. Паша відчуває, як земля налипає на черевики. Обтяжує, не дає бігти, а бігти треба. Біжить чорним незібраним городом, повз в моклі стебла кукурудзи, повз важку згорнулу годину, і вибігають прямо на випалену галявину. Малий вискакує першим і заумирає, заворожено і налякано. Паша набігає слідом і відразу ж натикається поглядом на криваву кашу посеред випаленої трави. Шматки кров'ячої шкури, кістки, жили, впереміж із землею. Різали худобу, здогадується Паша». Смали туші, малий не може зрушити з місця. Не дивись, кражіть паша, не дивись. І прикриваю очі йому долонею, а малий раптом стає безвольним. Не опирається, не говорить нічого, дозволяє відтягнути себе подалі від цієї гори загнилих кишок. Кілька разів заспортується в густій траві, потім прибирає пашину руку, біжить далі не озираючись, не вдихаючи повітря. Тоді теж було так само, думає паша, все як тепер. Блідий, безвольний, малий після нападу. Лікарка, що стоїть на ним із заплаканими очима, не знає, що казати. Краще не згадувати. За городами ґрунтовка, розмазана танковими тараками. Перебиваються глибокими коліями, глина липне до черевиків, в'язким тягарем. Біжать мокрим пасовищем у бік колишньої ферми. Два розбиті корівники. У траві лежать залізобетонні плити. Збоку стримить заіржавлена водогінна вежа. Над нею крізь туман проглядає низьке посріблене небо. Двері корівника винесли місцеві. Сама будівля схожа на скелет великої тварини, ну так, великої руготої худоби. Вибілені дощами стіни, провалені снігом перекриття, все інше давно розтягнуте по норах. І домівках, жодного вікна, жодних дверей, лише чорні діли й холодні протяги. Забігають до середини. В кутку два великих намощених із соломи гнізда. Скоже, хтось відлежувався. Гільз довкола немає, отже не стріляли. Просто пересиджували. Скоріше за все, поранені. В одному місці солома темніє в сотаною кров'ю. В землянку довкіла втоптана порожні ампули. Одноразові шприци, розкислі бенти. Гнізда встигли набратися вологи. Очевидно, ті, хто тут лежав, пішли кілька днів тому. Гостро відгонить сечею і мокрим ґрунтом. Паша підходить до вибитого вікна, намагається в тумані, бодай щось розгледіти, Скоро почне сутеніти. Туман мерехтить і осідає під дрібним дощем. За дощем чорніють дахи приватного сектору. Високі дерева, темряні ряди кукурудзи, а далі праворуч обрій. Обривається, і там у долині лежить місто. Місто не видно, але звідти, де воно лежить, підіймаються чорні високі дими. Підіймаються ще зівдучора, ніби десь прорвало ґрунт, і з землі виходить щось найгірше. А як це найгірше зупинити, не знає ніхто, оскільки ніхто не знає, як так сталося, що ґрунт розступився, пустив із себе всю цю чорноту, яка розповзається тепер січневим небом, забирає собою всі отвори і щелини. І хто гаситиме ці дими, думає Паша. Так же вигорить усе довкола, як у середньовічному місті. Від дому додому, з вулиці на вулицю, кілька днів, і немає нічого. «Склади горять», – говорить Малий. «Які склади не розуміє Паша?» «За пояснює Малий. «Ось там, бачиш?» Малий показує кудись у дощ. Паша приглядається за кукурудзами, і дощем можна розгледіти сірий дим, що важко осідає. Не може піднятися вгору осаджуваним дощем. «Уявляєш, скільки там усього згорить?» – із якимось захватом, говорить Малий. «Уявляю, – каже на це Паша, – давай відпочинемо. Ти голодний?» «Ні, – відповідає Малий, – після цих кишок їсти не хочеться». Ні, на ваша, – говорить Паша помовчувши, різка така?» «Нормальна, – не погоджується Малий, – що вона всіх повчає, як у школі». «Так вона і є в школі, – нагадує Малий, – якою їй ще бути, вона так завжди говорить. Її за це не люблять, за те, що всіх учить, – уточнює Малий». «У мене вчити не треба», – ображено мовить Паша. «Без неї розберусь». «І сильно ти розібрався?» – питає малий. Паша мовчить. Згадує Ніну злоститься на себе. Чому не відповів їв? Чому промовчав? Їй, схоже, нікого не шкода. А кого має бути шкода? – цікавиться малий. «Віз рука чи тебе?» «Ні, я тут не при чому», – Паша намагається говорити простіше. «Просто не можна всіх звинувачувати, всі різні». «Да?» – недовірливо говорить на це малий. «А мені здається, ви всі однакові. Знаєте, як у нас прапори зривали?» «Ну, не розуміє його Паша. Коротше, вони хотіли зірвати, а Ніна не давала. А всі стояли і дивилися. «І що, Даль не розуміє Паша? Ну, коротше, тих, хто зривав, було всього двоє. І одна Ніна, а всі просто стояли і дивилися. І нічого не робили. Чоловік сто. Дивилися, нічого не робили. Всі однакові. Нікого не шкода». Ладно, говорить на Паша. давай йти. Давай, погоджується малий, виходять під дощ. Ідуть, щуляться, в'язнуть у мокрій землі. За фермою тягнеться пустище. Далі вино лісу смугу, йдуть на неї. Час зовсім не відчувається. Йти важко від початку, далі не стає ні легше, ні важче. Механічно переставляються важкі від налиплої землі ноги. Мерш злякувато ховають руки в кишенях. Малий робиться по черзі, доки одну відігріє, а другу збиткою, встигає промерзнути. Добрі дають до лісосмуги. Паша продирається крізь колюче гілля, малий тягнеться слідом. Виходять на відкритий простір. Прямо перед ними обривається грибока улоговина, яр, забитий туманом, як подушка пір'я. Таке враження, ніби весь туман стягнуло вниз, ніби він стік туди, ховався на якийсь час. Обійдемо? питає паша. «Не вийде», – відповідає Малий. «Пару кілометрів, гак робити!» Стоять і недовірливо дивляться вниз. Яр широкий. На не видно. Лише біла моторож закриває краї. Підступає під ноги. Ступиш туди – вийдеш з іншого боку життя. Але обходити теж не хочеться. «Давай!» – Паша робить кілька кроків уперед. Малий тримає його за руку, ступає за ним крок у крок. Грунт обривається. Паша ковзає Хапає Хапається вільною рукою за гострі стебла терні й шипшини. Ранить руку, кров протупає. Проте витирати її немає коли. Слід міцно триматися, аби не з'їхати прямо в пекло. Паша злоститься, але мовчить. Не хоче, аби малий лякався. Тягне його за собою. Відчуває тепло його руки. Розгладіти малого вже майже неможливо. Хоча ось він тут, чути його дихання, чути шурхотіння землі під час його кросівками, але самого його не видно обережно. Обережно лише й повторює паша дивиться під ноги. А що дивитись, коли нічого не видно, хапаються руками один за одного, за мокру траву, за колюче терня здирають шкіру, скочуються вниз. Безкінечно довго, безкінечно глибоко, скочуються на дно, грузнуть по колінам у минулорічному гудневому снігу. Тут унизу холодніше, сніг лежить, не тане. Паша прикрадає до його поверхні роздерту долоню з мерзими пальцями. Остуджує кров, що стікає за п'ястя. Малий падає сніг обличчям до гори, кинувши поруч із собою рюкзак. Лежить, віддихується. Паша бере в непоранену долоню колючого снігу, починає ковтати. «Смачно?» – питає малий. «Холодно», – відповідає паша. «Не зустудись, дивись», – говорить малий. «Чи не вперше говорить без роздратування. Навіть із якоюсь турботою в голосі, хоча, може, Паші здалося, вибиратися нагору ще важче. Але бредуть, вилізають. Паша попереду взяв на груди рюкзак малого, тягне його самого за руку. Малий старається дертися, хоча видно, що втомився. Головне, не видно, скільки це попереду лізти. Лізеш і лізеш, ціпляєшся за цупку траву. Завикошене коріння, і вже коли не залишається ні сил, ні впевненості в тому, що рухаєшся у правильному напрямку, коли малой внизу виснажено важким теплим баластом, коли поранена долоня починає німіти, аж не відчуваєш її. Паша раптом хапляється за вишневу гілку і розуміє, що це все край, інший край прірви, протилежний берег ріки, мертвих. Підтягує малого, підсаджує його нагору, вилазить слідом. Сидять у траві, важко дихають, довго не говорять. Далі куди, нарешті, зважується Паша. Прямо киває малий головою, там окружна. Попереду чорніє соняшникове поле. З незібраним минулорічним урожаєм Темні, висушені за літо соняшники схожі на вигорілий ліс. За соняшниками видно ще одну лісосмугу. І вже там окружна, лишилося пройти крізь соняхи. Паша рушає першим, малий звичайний вже йде за ним. Соняшники розступаються, болюче б'ють по руках, вода стікає по рукавів. Так і стоятимуть, думає Паша про соняшники, як зомбі, забуті й прокляті, доки хтось у це це не переоре. Рухаються далі, повільно, але рухаються, небо темліє. Лісосмуга насувається чорною масою, лишається метрів двісті, сто п'ятдесят, сто... Поступово у надвечірньому повітрі окреслюються окремі дерева. Вирізняються із загального темного тла. І саме тоді за деревами чітко і прозоро поступає міськова техніка. Колона вантажів, тягачів, танків, бронетранспортів. Не поспішаючи, сунуть без кінця і початку. Перші зникли за розвилкою, останніх не видно у вечірніх сутінках. Сунуть і сунуть, прокручується під мерзлою трасою. З півдня їдуть ловити себе на думці Паша, з боку державного кордону. Колишнього державного кордону виправляє сам себе. Колишнього. «Скільки їх?» – заворожено говорить Малий. «Невчасно ми відповідаємо на це Паша». «Ага», – погоджується Малий. «Вийшли б на півгодини раніше, поголосували б на окружній, уявляєш?» – коротко гмикає він. «Що робимо?» – вагається Паша. Перечекаємо. Тут раптом одна з вантажіок вирулює з колони. При гальмову яску збави троє військових. Спускаються вниз, виходять на поле, зупиняються. Паша миттєво присідає, тягне малого за собою, тихо шепоче. «Не ворушись, ідуть сюди!» Військові справді заходять у соняшники, ліниво рухаються в їхній бік. Відстань стає все меншою. Паша чує, як ламаються під ними соняхи. Чує, як хтось голосно починає сміятися, як його обривають, як вони насторожено замовкають. Зупиняються, дослуховуються до подібної тишини. Розглядають туман, розглядають дим на обрії. Про щось радяться, розвертаються, швидко повертаються до вантажівок. Машина рук жушає. Вклинюється в колону, розчиняється в ній. Назад, так само тихо говорить паш. Швидко назад. І пригинаючись біжить назад у бік Провалля. Малий слухняно біжить слідом. Десь коло шостої вже по темному повертаються у приватний сектор. Який мись, ледь видимими стежками, виходять на вулицю. Паша довго підбирає шматки цегли, відбивається в разі чого, проте вулиця порожня. Кроки відлунюються, місто десь там у темряві здригається наче вимучена людина в вісні. Земля замерзла. Дихати холодним, повітрям болячі, але приємно. «Відіграємось в інтернаті», – думає Паша. «Переночуємо, завтра ще раз спробуємо». «Замерз?» – спитає Малого. «Ні», – береш той. «Ясно, що замерз», – думає Паша. Холодь робить руки та обличчя нечутливими. Хочеться чим швидше опинитися в теплому приміщенні. Хай без світла, хай без води – Головне, щоб не холодно, головне зігрітися. Проходять повз колодязь. Паша навіть у темряві зауважує довкола свіжі сліди від гусениць. Так, ніби хтось скрутився тут, на перехресті. Не знаючи, куди далі їхати, Паша напружується. Проте малому нічого не говорить. Ідуть далі. Найгірше те, що сліди ведуть просто до інтернату. Кавалки глини та чорного грунту на мокрому сірому асфальті свіжі. Щойно залишені. Малий, схоже, теж усе помітив і зрозумів, але мовчить. Нічого не каже. Ховає голову у плечі, гріє руки в кишенях. Битку давно несе паша. Стиснувши її ліктем, як французький багет. Минають розбиту зупинку. Дістаються парку. Заходити страшно. Простір між дерев особливо порожній. Потрапити до такої порожнини засмок чи не вискочиш. Малий зважується перший і ступає стежкою, йде між мокрих стовбурів, оглядає сутінь під ногами, щоб не начепитись об чиюсь відрубану голову. Врешті-решт проходять парк, дістаються брами. Замок, тихо говорить малий. Що замок, не розуміє Паша. Замок збили, пояснює малий. Паша приглядається, замок справді збитий, хоча ворота акуратно прочинені. Малий робить крок уперед. Стій. Паша міцно хапає його за плече. «Куди?» Стоять, дивляться, не знають, що робити. Помічають, як хтось підходить, іде з темряви від інтернату просто на них. рук, думає Паша, – по воду йде. І ворота він відчинив. Клуші лише в нього, але з темряви на них суне хтось низький і невиразний. Якийсь гном із коробкою в руках. Паша лякається. «З гном, схоже, теж». Паша швидко присвічує мобільником, світло екрана на кілька секунд вихоплюється з темряві гострі кути і глибокі заглибини. Осіння куртка до колін схоже з чужого плеча, спортивні штани з білими лампасами, зимові шкарбани, на голові чорна шапка. Обличчя важке, порубане з моршками, чорні кола під очима. Проблеми зі здоров'ям, очевидно поганий запах із рота, перевітря, не хочеться. В руках упаковка з макаронами. За тільки кілька секунд, поки світиться екран, гном устигає розглядіти пашину борону. Важкі бур черевики, битку в руках, відразу ж напружуються. Продек кидає оком на молого і попускається. Зрозуміло, місцеві. Інтернацькі. Бекути сипить низьким зірваним голосом. «Де Валера? паша не відповідає. «Не розуміє, хто це і як з ним говорити». «Який, блядь, Валера? нервово сипить гном. «Фізрук», – підказує Паша. «Вивезли вашого фізрука». Гном хоче проштовхнутися, проте Паша не відходить, тому доводиться пояснювати. «Куди вивезли?» «В госпіталь», – пояснює гном. «А що з ним?» «Порізали його». «Хто?» «Я їбу», – не витримує гном. «Взяли і порізали. Приїхав в вуз, закинули, привезли в госпіталь. А де всі?» «Да розбіглися всі», – злісно проговорює з гном. «І вийдіть звідси, неспокійно тут». «А макарони куди?» – питає малий. Паша теж хоче запитати про макарони, але не встигає. Гном боляче штовхає його в лікоть. Протискається своїм черевом і тікає у бік парку. Паша думає кинутись слідом, але малий стримує. «Куди ти?» – шепоче. «Залиш його в спокої, Пішли звідси». «Як пішли?» – не розуміє Паша. «Треба знайти, подивитися, що там». «Там нікого немає, – наполягає Малий. Тобі ж сказали. Що ти його слухаєш, – переконує Паша. Треба зайти, раптом там хтось залишився. Немає там нікого, – наполягає Малий. Що з тобою? – питає його Паша. «Все нормально, – відповідає Малий. Там нікого немає. Пішли звідси». «Боїться, – здогадується Паша. Злякався гнома з макаронами. Господи, що я від нього хочу? Йому ще 14 немає. Ясно, що боїться». «Саж», – говорить спокійно Са, – «Паша, ніби все гаразд. Треба зайти. Раптом хтось залишився живий. А якщо там хтось із цих, – питає Малий, – місцевих, – додає. Ну, а якщо там Ніна, або ще хтось із ваших, – наболяває Паша. А ми підемо і навіть не подивимось. Ну, якщо вони пішли, – припускає Малий, – а якщо Валіру справді госпіталь забрали? «Не вірю», – відповідає на це Паша, – «доки сам не побачу, не повірю». Малий думає. «Ладно», каже. «Пішли тільки тихо. Прочиняють ворота. Ті пронизливо скриплять. Паша заумирає на мить, але все ж проходить на подвір'я. Малий ступає слід у слід. Минають головний корпус, підходять до спортзалу. Темно, тихо. З двері всередину прочинені. Паша обережно зазирає. Вмикає ліхтарик на мобільнику». У спортзалі натоптано. Чіткі відбитки армійського взуття. Широкий брудний слід, ніби хтось витягував мішки з цементом. Паша вже підозрює недобре. Швидко проходить коридором, біжить до підвалу. Забігає у перший бокс. Розкидані речі, зіжмакані простирадла, каремати. Збиралися поспіхом, лишаючи одяг, особисті речі, навіть зубні щітки стоять акуратно в сухій кружці. Паша захід бігає до третього боксу – Сашиного. Спальник зник. Книга залишилась. Книги їх не цікавили. Вибігають нагору, йдуть до їдальні. Заходять, роззираються. Посуд розкидано підлогою. Потоптані металеві миски, гнуті веделки. В кутку, де лежали харчі порожньо. «Чорт, вони все винесли», – говорить Паша. «Хто?» – питалий малий. «Ну, ці місцеві. Ну, не суки, а? А що ти від них хотів?» – говорить малий. «Вони нину ненавидять». Давно б спалили тут усе, якби не боялись. «Ну, вже не бояться», – припускає Паша. «Ага, не бояться», – погрожує Малий. «Паш!» – кличе раптом. Причому кличе таким голосом, що Паша відразу ж підривається і підходить до нього. Малий дивиться в куток. Паша перехоплює його погляд. Холодна буржуйка, перекинутий стілець, затоптані газети з плямами вже застиглої крові. І пальто горі. Паша віднімає мобільний квище, присвічує – Кілька кульових отворів у сукні, ледь помідних. Треба пригледітися або зауважити. Паша підходить. Торкається пальта. Воно так і не просохло. Рахує сліди від куль. Нараховує чотири. До чого вони це зробили, питає малий ледь чутню. Не знаю, відповідає Паша. Не знаю. Вони вбили його, допитується малий. «Мабуть», – відповідає Паша, – «мабуть». «Нікого не шкода», – говорить він, засовуючи мертві пальці в діряве сукно. «Нікого». Серце стискається. Він відчуває, як паморочиться в голові, як його злегка веде. Намагається прийти до тями. Таке відчуття, ніби всередині в нього другий день стискається пружина велика, холодна, сталева. Стискається весь час, що хвилини, що секунди. Стискається до кінця, до межі. Стискається, тиснучи на груди. Не даючи дихати, перекриваючи повітря, і ось, коли дихати зовсім немає чим. Коли груди починають німіти від нестачі кисню, паша подумки повільно, не поспішаючи рахує: десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Все. Пружина різко розпалямлюється, боляче, витискаючи серце. Паша глибоко і різко хапає ротом повітря, закашлюється, задихається, згинається, упершись з долонями в коліна, важко віддихуються, відчуваючи, як пружина продовжує розправлятися, кидаючи його назад, розвертаючи його, даючи йому сили рухатись. «Швидко, – говорить він малому, – швидко йдемо!» Малий дивується його голосу, сухому і вимогливому, дивується, але не заперечує. Йдемо, то йдемо!» Микають ліхтарик, вибираються на вулицю, прослізають за ворота, розчиняються між дерев. «Всі однакові», – повторює Паша, швидко рухаючись у темряві. Всі. Серед його знайомих точно всі, всі як один. Паша згадує позаминулий вересень, перший тиждень навчання. Ще по літньому сонячний день ліниво перекочував сонце над шиферами дахів станції. Темно руді, як мокра цегла, вилки вагонів, що прокочуються за сухою сосновою алеєю. Учні порпаються в палісадниках довкола школи, прибирають територію, рубають старим заступами живучий стерновий бур'ян, що збиває свою прилеглу територію. Подаль, на спортивному майданчику, молодші теж щось гребуть. Збирають, виявляють активність. Для вчителів добра нагода погрітися на сонці – Паша стоїть у своєму кабінеті, прочинивши вікно. Ловить тепле, гіркувати від диму повітря. Сонно спостерігає за дітьми. При дітям наглядачем стоїть Вадік, трудовик. Можна сказати, Пашин приятель. У робочих джинсах і темній сорочці. Знервований і неуважний. Дітей він не любить, особливо цього і не приховує. Діти його теж не люблять. І теж нічого не приховують. Діти взагалі нічого не приховують. Загальну освіту й вигадала, аби... Їх від цього відучити. Старшокласники не так працюють, як навзаєм собі заважають. Хлопчики намагаються один одного перекричати. Дівчатка дивляться на це з погано прихованим замилуванням. Пацани з 11-го протестують дімку з депо, худого, з нерозвиненими плечима, жовтими нечесаним волоссям. Дімка погано вчився, погано вдягається, навіть говорить погано. Ось вони і дістають його, використовують як боксерську грушу. До його честі він пробує додавати здачі, якось механічно, без ентузіазму. Відбивається, відкрикується, проте на нього насідає відразу четверо чи п'ятеро – Тож шансів у нього жодних. Паша розуміє, що все це заходить надто далеко. З дімки вже стяглися черевики, і тепер намагаються закинути його в сенсі черевики на печальний вересневий клен. Однак тручатись не хоче. Зрештою, є трудовик, і це його відповідальність. Хай сам розрулює, а трудовик стоїть. Привалившись до стовпа, покурює неуважно, дивиться і помітно, наскільки йому байдуже. Що з ними всіма буде? Хай хоч повбивають одне одного – Тим більш, що саме цим вони й займаються. Валять дімку у квітник і починають прикопувати. Лезо заступає зблизь на сонці. Слід втрутитися, думає Паша. Але не втручається. І вадік-трудовик теж не втручається. І за якимось разом заступ таки влучає прикопаному дімці просто в череп. Лунає сухий стукіт металу об кістку. І потім розпачливий, непереборний, запаморочливий рев. Дімка лежить у напіввикопаній могилі, і рулюто розмащує кров чоло, а кров заливає йому очі, осліплює, змішується із землею. І вже тоді трудовик кидається до нього, розкидає старшокласників як щенят, хапає Діму, тягне до класу, і решта вчителів теж збігається на рев пораненого. І Паша теж прибігає. Крутиться, метушиться, щось підказує, всім заважає. Потім були батьківські збори. Виявилося, що батька в дімки немає. Себто є, але на збори прийти не може. Сидить. Прийшла мама, влаштувала скандал. Школярі мовчали, морозились. Педагогічний колектив теж чомусь почав морозитись. Заговорили всі відразу. Спочатку звинувачували самого потерпілого, потім звинувачували старшокласників, потім дісталось і мамі, мовляв, не так виховує, не приділяє достатньо уваги. Паша хотів взяти слово, розповісти усе, як було, але не взяв, не розповів. Підвівся, вийшов на ганок, закурив. За ним вийшов трудовик. Сука, сказав очевидно про маму. Попросив закурити. Остання відповідь Паша. Трудновик зрозумів, як це запрошення. Залізти до попачки, виловити останню сигарету, швидко викурив, пішов назад, свариться. А Паша після цього кинув курити взагалі. Півтора року тому, всього лише півтора року тому, спокійні часи, розмірене життя. Ще півтора року тому Паша ходив на роботу вечорами і на вихідні займався репетиторством. На життя цілком вистачало. у в секондхендах та оптових магазинах. Зовні могло здатися, що добре одягається. Хоча насправді куртка на ньому ношена, і черевики він узяв браковані. Давалось ремонтувати, але фірмові. Простуватий телефон, китайський наплічник. Чогось більшого йому за великим рахунком і не було треба. Марина одягала себе сама. До ресторанів вона не ходила. Ну, просто не була на станції ресторанів. І ось минуло півтора року. Репетитори стали непотрібні. Діти розбіглися, Марина від нього пішла. Трудове опинився по той бік лінії фронту. Добігають до сходів. що обриваються у місто. Малий втомився, відстає, спльовує слину. Паша забирає в нього рюкзак, прособачує до грудей, як парашут. Йому не важко, у нього рюкзак майже порожній, хіба що консерви глухо стукають одна об одну. А Малий помітно здав, йому посидіти десь у теплії, але де тут його знайдеш? Тепло. Туман зовсім розсмоктався. І над містом висить круглий кольору підсохлого сиру місяць підсвічений знизу червоним, мов би його вмочили в теплу кров. Небо порожнє, порожнє. Жодної зірки, жодного руху, лише мертовне відчування повні над цією долиною смерті, яку їм треба перейти від початку і до кінця. Віддалік, за залізничними коліями, що спалає високим білим вогнем. В іншому місці тліють опалі дими, і по всьому місту чутно діловите автоматичне тріскотіння. Загалом у місті відчувається рух, ніби там на повним місяцем розбитими вулицями ганяють невидимі юрби, в пошуках тепла й харчів. Звідси їх не видно, проте добре чутно, і від цього стає ще моторошніше. «Спускаємось?» – питає Паша Радище сам себе. Малий ледь помітно киває головою, проте далі стоїть, не рухається. Тоді Паша міцно бере його за руку так міцно, як тільки може. Малий охоплює його долоню, хапається за його мертві пальці, як за щось, чому єдиному можна в цьому житті довіряти. І вони рушають. Перші 50 сходинок. Вітер видуває з долини запах застояної води. Запах фармацептики. Ще 50. Сходи кришаться під ногами. Схоже, минулої ночі їм сильно дісталося. Уламки котяться вниз. Виломлюючись просто з-під підошв. І ще 50. Зрізаний осколками дерево, акуратний слід від міни, відтиснуто на асфальті. Іще 50. Іще місто стає все ближче. Все ближчим стає запах диму. Все ближчим стає відчуття страху. Відчуття безпорадності. Іще І ще 50 останні. Парком виходять на вулицю. Вздовж Липової алеї дістаються трамвайного кільця. Пригинаючись, вистрибують на трасу. Перебіжками, намагаючись не зупинятися, на відкритому просторі добігають до площі. Стоять під ялинами, ховаються. З того боку площі – палац культури. Чорний, вигорілий зсередини. Вікна винесло вибуховою хвилою, схожий на телевізор без кіноскопа. За ними починаються подвір'я п'ятиповерхівок. Ними можна вибратись далі, у бік проспекту. Головне – перебігти зараз площу. Паша уважно роззирається на всі біч. Ніби нікого, площа порожня і тиха. Перебігти її хвилинна справа, але все одно страшно. Ніхто не бачить тебе, але й так само ти нікого не бачиш. Місяць висить якраз над будівлею палацу. Ніби підказуйте. Давайте, не гайте часу, біжіть просто на моє мертве світло. Побігли, шепоче Паша, не випускаючи руку малого. І вони ломляться вперед. І щойно ратівні ялини, за якими вони ховались, лишаються позаду, як спідки поза позаплощі, з боку від дороги, чути невідворотній ляскіт гусениць по асфальту. Ще далеко за квартал звідси, однак Паша вже безпомилково розрізняє. 64-й. Ні з чим не сплутаєш. Ганяється він за мною, чи що, панікує Паша, і відчайдушно біжить уперед, волочачи малого за собою. 50 метрів. Танк уже десь поруч, за найближчим від площі будинком. Ще 50. Зараз-зараз вишкожить. Паша вже відчуває його. І ще 50, і ще. Уже тут, і ось уже ввалився за рогу. Ще кілька метрів і викотиться просто на них. Паша прискорюється, малий позаду починає нити. Ще 50. Черевики стають важчі і гарячі. У таких черевиках лише йти на дно. Місяць роботи – речі близькими й чітко окресленими жовтими відливом і потойбічними тінями. 64-й уже -ті гримить за їхніми спинами. «Не озирайся!» – кричить сам собі Паша. «Ні за що не озирайся! Не озирайся!» Ще кілька кроків, і вони залітають за ріг. Падають на асфальт, набиту цеглу, на порожній пластик-пляшок, на собаче лайно та рвані афіши. Котяться, здригаючи шкіру долонь, обгостре каміння. Паша відразу ж прикриває собою малого, ніби це може зарадити. Ніби так його не помітять, а їх справді не помічають. 64-й, не затримуючись, котиться у бік трамвайного кола. Туди, звідки вони щойно прийшли. «Розминулись», – думає Паша. «Пощастило». Встає, піднімає малого. Той тре забитий лікоть. Куртка на плечі порвалась. Ліва кросівка луснула. Зате сльози висохли самі собою. «Куди тепер?» Малому незручно за нещодавні сльози. Він намагається говорити спокійно, хоча видно, далі боїться. Голос тремтить. Хоче заховатися в яку-небудь шпарку. І Паша за нього боїться. Дійде? Сумнівається він за Малого не дійде, може краще відразу до лікаря, тобто до Венеренара. Тут недалеко є підвал, думає Паша вголос. Якщо ми туди добіжимо, можна буде пересидіти ніч. Це недалеко. А ти знайдеш? недовірливо питає Малий. Тут хвилин п'ятнадцять, заспокоює його Паша. Дворами пройдемо, там два квартали. Потім буде водівництво, якесь за ними висотки. У третій від дороги вони й сидять. Або в четвертій, удає Паша, завагавшись. Знайдемо, каже, знову впевнено. Ну давай, погоджується малий. Паша виймає мобільник. Лише восьма, таке враження, що вони третю добу бігають. Мобільник, до речі, сідає. До речі... Прохідний двір чорніє між двома витягнутими з півдня на північ рядами п'ятиповерхівок, старі неремонтовані бараки, будувані, очевидно, від заводів, очевидно, для своїх. Свої, очевидно, за цей час нікуди не з'їхали і до останнього трималися своїх нір, не пускаючи туди чужих. У будь-якому разі живе тут народ небагатий, більшість вікон із дерев'яними рамами. Лише кілька квартир із склопакетом і утепленням, під'їзди без домофонів, балконі засклені через один, хоча багато супутникових антен. Одне слово – не елітне житло. Понівичений дитячий майданчик, обірвані гойдайки, паша з малим ідуть боязко, озираючись на порожні вікна і намагаючись не шуміти. У рівному місячному сейві вони як на долоні, як фігури в тирі. Минають один барак, за ним другий і ще пару. Коли виходить на сусідню вулицю, паша полегшливо видихає. Доходять до перехрестя, роззираються, перебігають дорогу. Минають ще квартал. Поки що все за планом. Попереду пустище. На ньому сліди будівництва. Котлова, ногорожа, зализобетонні плити, під ногами пісок. Іти доводиться стежкою, яку натоптали місцеві, аби не обходити будівництво і скоротити шлях. Виходять на ряд дев'ятиповерхівок. «Все нормально, – говорить Паша. – Дійшли. Тихо стріляють хіба що десь за спинами, там, де вони були півгодини тому. Перший будинок, другий, підходять до третього. Паша відчуває, що щось не так, щось не на місці, але не може зрозуміти, що. Заходить за ріг, натикається на натовп, людей 20, стоять під під'їздом. Паша хоче пірнути назад за ріг у темряву, але розуміє, що їх уже побачили і тікати пізно». Їх справді помітили, проте уваги на них жодної не звертали. Усі стоять напружено, дивляться на двері під'їзду. Так, наче звідти має з'явитися щось жахливе. Паша з малим підходять до гурту, стоють збоку. Тут, питає малий тихо. Паша придивляється. Дев'ять поверхів, темні діри замість вікон, розбита лавочка. Біля лавочки щось чорніє, схоже на мертвого пса. Паша здригається, але стоїть, не відходить. Ніби тут, говорить неупевнено. «А що стоїте?» – питає мужика перед собою. Той обертається. Широкий картуз, бабська розлізла куртка, тренувальні штани, гостроносі черевики зі стучної шкіри. Років 50, але видно, що очими хворіє, тому й вигляд у нього не на свій вік. «Додому хочемо потрапити», – говорить зі злостю. Говорить російською, але одне слово через два українське. «Місто звільнили ці нові», – показує на під'їзд. «Вже тут можна повертатися додому». І що, не розуміє Паша? Кажуть, заміновано, спльовує на асфальт мужик. Хто каже, не розуміє Паша. Ну, ці нові, пояснює мужик, показуючи на групу військових, що стоять біля дверей. А хулі тут мінувати. Паша оглядає натовп і нарешті розуміє місцевість цього під'їзди. Поки в кварталі стріляють, розбіглися. Тепер ось ці нові місто зайняли. Вони й повернули, ніби нічого й не було, стоять, хто в чому. Хто в курці, хто в пальті, хто з мішком у руках, хто з телевізором. вибігають з дому, забираючи, очевидно, найцінніше. Біля вибитих дверей під'їзду стоять військові. Ці нові. Папахи, за головами, незрозуміла форма, невідомі шеврони. Паша таких ніколи навіть не бачив. Цілком, можливо, приїхали в тій колонії, яку вони сьогодні бачили. «Ти сам хто?» – раптом питає до паші мужик. «Тут живеш?» «Брат тут живе», – відповідає паша. «Ветеринар «А, – погоджується мужик, – знаю, на третьому поверсі». «На четвертому, – заперечує йому сусід, – худий, довготелесий у мокрому капелюсі, якісь розтержені шкірянці величезних, не за розміром в угляниках». «Хуй там, – не погоджується мужик, – на третьому». «На третьому, – марить їх паша, – точно задоволено підказує мужик. «Слухай, – говорить паша, зважившись, – тут же підвали ваші сидять. У цьому ж ось під'їзді, правильно?» «У підвалі?» – перепитує мужик. «Ну, у нас підвали водою залило, ще перед святами», – говорить мужик. «Суки водогін, перебили труби. Прорвало, залило все», – підтримує його довготелесій. «Підераси», – додає твердо. «Почекай, почекай», – не вірить Паша. «Як залило, там же люди сидять». «Щось ти плутаєш», – відповідає на це мужик. «Нема там людей». «Точно?» – підтримує його довготелесій, підходячи. «Нема там людей». На їхню розмову розвертаються ще кілька чоловіків. Підходять ближче, дивляться недовірливо, прислуховуються, вивчають. Ти поняв, да? Довготелесі повертається до пацана років 20 з периною на спині. Каже: "Люди в підвалі?" "Нема там людей", хрипко відповідає пацан. "Нема-нема", підтверджують інші. "Тух, точно", глухо повторює хтось із темряви. — Нема. А хто такий? — питає він про Пашу. — Ветеринара брат, — пояснює Довготелесий. — Знаєш, на четвертому поверсі живе. — Знає, — відповідають йому з темряві.